Lepo pozdrav. Lepo vas pozdravljam na Svetovnem dnevu filozofije pod naslovom Med prvico in usključenostjo, ki ga organizira Slovensko filozofsko društvo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO. In na odru vabim generalno sekretarko Slovenske nacionalne komisije, gospod Marjutko Hafner. Levo dobro sem vsem skupaj. Veseli me, da nas je toliko na že drugem, lahko rečemo, zdaj že kar tradicionalnem uh, osrednjem dogodku ob Svetovnem dnevu filozofije, Jaz bi prav posebej pozdravila danes v naši sredi tudi varohinje človekovih pravic, doktor Zdenko čebašek pravnik in se je zahvalila, ker nas bo, ker nas bo počastila z svojo udeležbo in pa za nekaj besedami. Žal nas bo morala ob 12. uri zapustiti, ampak vseeno najlepša hvala, ker se nam je danes pridružila. Kot sem že rekla, tole je drugič, Da organiziramo usredno priredito ob Slovenskem ob Svetovnem dnevu filozofije. Zato bi se jaz rada zahvalila najprej dr. Darku Štrajnu, ki je iniciral celotno zgodbo, tako da smo lansko leto to začeli prvič, in potem letos skupaj z delovno skupino, ki je predsedoval dr. Šimenc in ob asistenci Slovenskega filozofskega društva, in pa še nekaterih drugih aktivnih udeležencev v delovni skupini pripeljali. Zgodbo tako daleč, da imamo prvič, da nastalejo srednji program v zloženki, ki ste jo dobili oziroma, ki jo lahko tudi vzamete na mizi. Lahko vidite tudi, da je cela vrsta prireditev, ki se bojo odvijale v teh dveh tednih. In pa tretji projekt, ki smo ga v okviru obeleževanja Svetovnega dneva filozofije zapeljali, je projekt Filoguerilo oziroma Majice, ki mislijo. En primerak Majice lahko vidite na meni in bodo na koncu tega le današnjega pogovora tudi predstavljene. Skratka, še enkrat prav lepo pozdravljeni, upam, da boste nasledno uro, uro in pol uživali v predstavitvah in pa vabljeni k vsem dogajanjem, ki se bojo odvijala v prihodnih dveh tednih. Hvala. Varsinič, Pozdravljeni vsi skupaj. Spremembe urnika predsednika republike so včasih zelo dobrodošle. No Danes ga je tako spremenil, da sem jaz lahko prišla tudi na ta uh, vaš današnji, uh, nižurne žur, ne, Uh, Bovo v Kamniku 21., kot sem prebrala, ampak na to vaše srečanje. In uh, moram priznat, da me je sploh uh, pretegnila ideja biti na enem srečenju s filozofi. Činkolj nisem bila, evo. Srečevala sem se z raz zelo različnimi ljudmi, tudi v tem svojem času uh, mandata varohinje, ampak uh, toliko filozofov na enem kupu uh, še nisem videla in <laughs> kar čutim to vzdušje tukaj med vami. Um, seveda, kot uh, gimnazika, me je, kot me je filozofija uh, zelo zanimala, um, ampak jaz sem bila gimnazika še v nekih drugih časih in takrat so mi rekli, da študij filozofije je pa tako težak, da ne, bi študij, ne bi bilo vprašanje, če bi ga zmogla. No. Um, tko, uh, zdaj ne vem, je to še vedno tako da je tako težek študi. ki jo, je, do. dobro, upozorilo je bilo, no, potem sem se pa s filozofi srečevala pa s filozofinjami tudi tako občasno in moram reči, da so bila ta srečanja uh, vedno izjemno zanimiva, Uh, ne bi mogla reči, da mi je žal, da nisem šla filozofijo študirati, ampak obstaja neko tretje življenjsko obdobje in tam je tudi neka univerza za tretje življenjsko obdobje in ko bom vstopila tja, uh, se bom sigurno pisala v filozofijo. Uh, Zelo zanimanje pa preberem, um, bom rekla, manj, um, manj kompleksne zadeve, ki so predstavljene recimo v teh prilogah tednikov in filozofiji filozofi navdušijo, pa tudi navdahnejo. In nekaj takega pričakujem tudi od današnjega srečanja, ki mu želim seveda uspešno dela. Hvala. Hvala lepa. Uh, torej, uh, pri nacionalni komisiji za UNESCO uh, prostovoljno uh, vodim uh, Komisijo za družbene vede in humanistiko in seveda v družbenih ved in humanistike si brez filozofije težko predstavljamo. No, ampak naj povem nekaj besed o um, sami Pamem dnevu filozofije. Uh, torej Dan filozofije je v UNESCO, uh, se v UNESCO obeležuje uh, od leta 2002, takrat se je pravzaprav začelo z nekim, neko prireditvijo v sami palači UNESCO, potem pa se je uh, obeleževanje tega dneva filozofije vse bolj širlo, vsako, vsako leto se je širlo in tudi letos, mislim, da se bliže može številki kašnih sto držav, kjer bo ta dan obeležen. V prireditev obeležitve dneva filozofije pa bo ne tako daleč od nas v Palermu, 20. in 21. novembra. Če pa koga zanima, kaj vse bo po svetu počeli v Bi rekel, zaradi filozofija in vprit filozofiji in tako naprej, pa seveda to lahko najde na UNESCO-vi <coughs> spletni strani. Med njimi seveda tudi slovenske prireditve so seveda predstavljene. No, sicer pa se zahvaljujem gospe varohinje Človekovih pravic za, za zelo bi rekel, primeren uvod, Ki, v katerem je tudi ena, neka poanta, tudi pravzaprav razlaga eh, vlogo UNESCO eh, v eh, priširenju filozofije. Namreč to, kar Unesko počne s tem, ko razglaša dan filozofije, s tem, ko opozarja na pomen filozofije, tako bom rekel, tiste tako imenovane visokoprofesionalne filozofije, kot seveda, eh, eh, bi ko sporočil filozofije, ki, ki, ki pač pronika, proniknejo v javno mnenje in tako naprej, eh, je, eh, je s tem je pravzaprav tudi označila to, to, eh, ta namen, ki ga ima UNESCO. Eh, namreč eh, v ustavi UNESCO, eh, je, v temeljnem dokumentu UNESCO, je zapisano, da je mir treba najprej v glavah ljudi. In a, sredstva za to, za to gradnjo ne, seveda ponuja predvsem filozofija, seveda tudi kaj druzga, ampak filozofija ima pred tem veliko vlogo. No in a, to pomeni, da UNESCO pravzaprav deluje na tem, da se nekak razblini ta aureola filozofije kot nečesa privilegiranga, težkega, ne vem, nedostopnega in tako naprej zaradi, zaradi tega, ker je seveda, bi rekel, se filozofija pravzaprav uresniči s tem, ko pripriča še koga drugega o tem, kar, kar počne. Sveda no, seveda ena od, bi rekel, najvažnejših dejavnosti UNESCO je seveda delo na področju zgojem izobraževanja. In uh, ravno, ravno to, da se, uh, da se pravzaprav vendrle, uh, čeprav so uspehi manjši, kot bi si želeli, ampak vendrle se izobraženost in tako naprej povečuje v celem svetu, in to je tudi pač sredstvo, ki omogoča uh, izobraženost, kulturnost in omogoča uh, tudi dostop do, uh, do filozofije. Ki, prost, ki pa kljub temu, da opozarjamo tudi na njeno, bi rekel, lažjo plat, tudi na njeno, ne vem, na, na elemente duhovitosti, na kar, kar takega, ne, in to boste danes slišali, kljub temu je to zelo resna veda, ki zahteva včasih tudi malo, bi rekel, resne koncentracije, ampak seveda, Uh, filozofija dela za vse človeštvo, ne samo, sama, sama zase. No, naj samo še uh, zaključiti kaj je uh, nekaj zvezi z današnjo temo. Torej, med pravico in izključenostjo je tema, ki jo povezujemo tudi s 60-letnico uh, 60 pač sprejetja deklaracije o človekovih pravicah. Uh, in uh, filozofija je uh, vsej svoji zgodovini, uh, na številna težka vprašanja, ki se povezujejo s to tematiko dala svoje odgovore. Sveda to lahko uh, opišemo tako, da, bi, da, da govorimo, kako, bi, kako se vse skozi zgodovino filozofije uh, t, uh, je ta tematika prehajala v poštev. Na drugi strani seveda lahko govorimo tudi o različnih filozofskih disciplinah, ki se ukvarjajo z problematiko pravice in izključenostjo. Ne? Gotov je zdaj, tukaj uh, pomembno vlogo igra etika, potem imamo v zadnjem času Vse več nekih specializiranih filozofij, no v tem primeru imamo primer filozofijo prava, tudi pri nas, kolikor vem, se začenja ta, ta disciplina lepo razvijati in tako dalje. No, in to, kar, kar je pomembno, je pač to, da se UNESCO dobro zaveda, da brez, brez filozofije svoje, svoje naloge, svojih velikih nalog, ne more opraviti. Še zlasti zato, ker UNESCO nima na, na razpolago velikih materialnih sredstev, ima pa, ima pa seveda veliko, veliko misijo in torej je za njega so bolj pomembne ideje kot, kot tisto, kar je, kar je bi rekel, v, v tako imenovanem realnem svetu pomembno, se pravi moč, premoč, podrejanje, izključevanje in podobno. Uh, no, danes bo, bo tukaj uh, uh, smo povabil uh, vrsto uh, govornikov, ki bojo v kratkih nastopih osvetljili te posamezne, uh, uh, posamezne vidike, uh, uh, v katerih se filozofija paž te problematike. Torej, seveda pa potem mislim, da bo tudi kaj diskusije. Hvala lepa se. Hvala lepa, jaz vse lepo pozdravljam, Moram več, da me izredno veseli, da lahko sodelujem pri tej prireditvi. Hkrat mi je malo žal, da nimam tiste majce, ki bi mislili na zame, ampak upam, da bo šlo tudi brez tega. Jaz bi se v bistvu kar zadržal, najprej bom ustal na ravni nekih generalnih tes. Zadržal bi se pa kar pri naslovu tega našega srečanja, se pravi med pravico in izključenostjo. Zdaj, naslov to lahko razumemo na več načinov, ampak jaz bi po stavu pa bi eh, rekel, da obstaja dva osnovna načina, kako lahko naravni politične filozofije eh, razumemo eh, oba dva termina. Ne. Lahko razumemo oba termina kot dva nasprotna in nasprotujoča pola. Tako da imamo torej na eni strani pravico ali pa pravice. Se pravi, vse tiste norme in zakone, ki mi zagotavljajo ko družbenem obitju, da živim tako, da so zajamčena moja svoboda, moja enakost, možnost, da se preživljam na človeka dostojen način. To bi bila en, en pol, ne. drug pol bi, bila pa, bi pa predstavljala izključenost. Ne. Izključenost je nasprotna, bi bila nasprotna uh, stran tega življenja pod okriljem prvic. In bi bila znamenje zato, da pravice nekako ne delujejo ali da so pomankljive ali pa celo, da jih sploh ni. Skratka, pravica to izraz, ki danes, ali pravice to izraz, ki danes označuje, člo kot rečem, ko normalen standard življenja v urejeni družbi in normalno funkcioniranje te urejene družbe. Urejena družba, to je pač tista družbeno ekonomska ureditev, ki danes globalno prevladuje. Ne? Francoski predsednik Sarkozy je uh, zanjev nedavno uporabil zanimiv izraz, imenal je demokratični kapitalizem. Ne? Izključenost bi bila pa, če so prvice znamenje funkcioniranja, normalnega funkcioniranja te družbe, bi bila izključenost znamenje pa rezultat disfunkcioniranja uh, te normalno urejene družbe. To bi bil torej en način razumevanja tega, te dvojice, pravica pa izključeno. Smo pa tudi drug način, srečamo v politični filozofiji. Zanje pa značilno, da pravica in izključenost ne razume več kot nasprotja, ampak da izhaja iz tega, da sta oba fenomena tesno med seboj povezana. Tako tesno povezana, da je, to se lahko zašliš paradoksno, izključenost nujn produkt življenja pod okriljem pravic. Splošno je rečeno, izključenost bi bila v tem primeru nujn produkt sistema demokratičnega kapitalizma. Zdaj, bistvo sveda, da pravilno razumemo, v kakšnem smislu je tla izključenost in produkt demokratičnega, kapitalističnega načina življenja. Ne? ne gre zdaj za to, da je ta izključenost posameznika, celih skupin, celih slojev, celih kontinentov nek obžalovanja vrednost stranski produkt delovanja demokratičnega kapitalizma, ampak ta sistem z vsem svojim masivnim aparatom pravic enostavno nekje ne obstaja, če kot svojega lastnega pogoja ne proizvaja stanja in situacije brezpravnosti, nepravičnosti, če ne ustvarja izključenost. Ne. Jaz bi vas sam spomnil na neko groteskno potrditev tega, ne. Sam prehod Slovenije k demokratični pravni ureditvi spremlja neko tako ustvarjanje izključenosti. Ne pozabimo, da leta 1992 je bilo izbrisano iz seznama stanega prebivalstva v Sloveniji več kot 18 tisoč prebivalcev. Kot da je v trenutku, kaj Slovenija stopila na pod demokracije, naredila še to, kar se danes tudi lahko očita, po demokraciji, da de ne more, ne da bi izključila en segment ljudi. So, družbeno logiko si lahko predstavljamo kot nekakšno distribucijsko logiko. Vsakemu članu odreja družba, odreja njegovo mesto, njegovo položaj, njegovo vlogijo. Je logika štetja. Ne? V družbi smo, ker in kolikor smo prešteti in ker in kolikor smo prešteti, tudi neki štejemo v družbi. Ne? No, problem je zdaj v tem, da to štetje vedno deluje kot tudi Da vedno deluje tudi kot uštetje, kot neko napačno štetje, vedno v nekem družbenem telesu še nek del, kiih krati ne šteje. V nej tudi ne Ljudje, ki sicer materialno obstajajo, ki so, ampak kih krati ni, se pravi niso vidni, niso slišni, ker pomeni, niso družbeno vidni, niso družbeno slišni, ne? Uh, Zem ponovatno nam dopovedujejo, da je politika vse, kar je povezano z delovanjem inštitucij in inštanc demokratične pravne države. Skratka, stranke, parlament, vlada, sindikati, organizirano javno mnenje. Gotovo. Ne. Obstaja pač tudi neko drugo stališče, ne, ki pravi, da to v bistvu ni politika, to je neka veščina, neka tehnologija upravljanja z odmin ki je sveda potrebna ne, se slepiti. Izredno potrebna, nujna, brez tega ni normalnega družbega življenja. Ampak politika to ni, politika je nekaj druga. Politika je kaj? Politika se začne tekrat, ko so v ne nevidni in neslišani, ko se te neušteti postavijo za svoje zahteve, ko rečejo, smo tu, torej smo od tu, pripadamo sem, in imamo svoje pravice in te pravice si bomo izborili. Skratka, politika je, rečmo tis proces, ki med sabo poveže ta dva osnovna načina branja, ki sem jo tle predlagal. Prvič to, da sem kot družbeno bitje, bitje pravic, In drug način branja, ki pravi, da sistem pravic ni nič manj tudi sistem izključevanja. V čem je zdaj ta povezava? Čisto preprosto, da pravice zares živijo šele takrat, kot tisti, ki so doslej šteli v družbi, kot neušteti, ko se skratka tisti postavijo za svoje pravice, ko se jih izborijo in ko na tak način ne spremenijo samo sebe, ampak tudi družbo, ki je doslej bila družba izključevanja. Jaz bi se tukaj vstal, se zahvalim. Hvala lepo. Sedaj bi desetno predal dr. Zajano Komeli na poskaj tako tepe Ja, najlepša hvala za povabilo, na to srečanje. Zdaj, jaz se bom tudi kot rado nekoliko pomodil pri samem naslovu, kot zgleda mal filozofije, se zapičemo mal v stvari. Ne, sicer sam ta naslov, ampak pojasnilo k temu, temu naslovu, ki je bilo dodano na vabilih. Tam sem prebral naslednje. Filozofija kot svobodno preizpraševanje ne more nobene resnice šteti za dokončno. Spoštovanje do posameznih prepričanj, Prepričan ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanja svoje lastne narave, ter sprejemati nauke, ki zani, zanikajo svobodo drugih, nasprotujo človeškemu dostojanstvu in sejo semena barbarstva. Različne seveda, če to srečemo na kakšnih inštitucijah, državnih, izobraževalnih, in to je vse v redu, in prav. A ne? Vsak nešče, nikogar, nikogar, ne bi česa takega zagovarijo in v tem smislu tudi jaz. Zdaj pa je hudič, da se to naslavlja na filozofijo. Zdaj, a je pa to, kar je tu napisano tudi filozofsko nekako izčiščeno do te mire, da tudi filozofija najde neko določeno pravico, a pa sama sebe izključuje. Namreč, že prvi stavek, a ne filozofija kot svobodno preizpraševanje ne more nobene resnice šteti za dokončno, je neka kontradikcija sama v sebi, ker ravno izreka neko dokončno resnico. Če jo ne, potem more to stavek sam sebe imati za neresnično. No, koliko se zdi, zdaj prvi stavek pač problematičen, je pa potem se na filozofijo naslavlja, vendar ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanja svoje lastne in tako naprej. Torej, tu je pa ne sanj izrečena dokončna resnica, ampak je celo zahtevek po postavljen. Kaj je zdaj z tem? E, ali lahko potem filozofija kar tako sprejme ta apel ali pa mora Če hoče ostati zvesta, sami sebi opozoriti, da se nahaja tu pred določenim problemom. Še večji problem je, če vemo, kakšni vse očitki se na filozofijo naslavljajo. Ne, vemo, da Platona že vse pol stoletja obtežujejo za, za vse totalitarno zlo, recimo Hegla, ravno tako Ničeja. E, torej, in to ljudi v filozofiji, ki so prav pravzaprav Sam pojem pravičnosti, ne, Platon v državi, Hegel recimo v filozofiji prava, a pa Niče recimo, eh, grehkli na ključnih njegovih pojmov, a ne, eh, jih obtožuje prav zato, ravno zato, da, da, da so sejali kako semena baba barbarstva. to barbarstvo nastopi recimo v znameniti tudi Husseldovi razpravi kriza evropske zavesti in filozofija in dunajskem predavanju iz leta 38, kjer on postavi to alternativo, ali preroditev umu, ali padec so barbarstvo. Ampak filozofija je ugotovila, da mogoče pa ravno um je tisti, ki širi barbarstvo. A ne? Torej, to je zdaj eh, odprt problem. Celo en tak filozof, ki mu ne moramo očitati nedemokratičnosti. ne demokratičnosti, recimo Jacques Derrida, a ne on recimo La Force du recimo pravi dekonstrukcija je pravičnost, ne? Tore filozof, ki sam je tudi dož doživel zelo čuden sprejem, recimo ko je obiskal Prago, so ga zaprli za en par dni, češ da drogo razpečuje. v Oksordu ali neki, na neki univerzi angleškimi pa doktorata častnega, niso, niso, oziroma so bili protesti proti temu, češče se ne poslužuje dovolj argumentiranega načina eh, eh, razmišljanja. A ne? In zdaj, recimo tu, tudi to, filozofija, eh, torej, da spoštuje, ne, da, da spoštujemo zdaj posameznikova, posamezna prepričanja, že tudi to je problem. Posameznikova prepričanja so nekaj drugega od posameznih prepričan. In jaz osebno bi se zauzemil za posameznikova prepričanja, ne za posamezna prepričanja. Vrej je, filozofija jih spoštuje, ampak nikoli sebe ni vzpostavljala na prepričanju. Ker v tem primeru bi ravno zanikala druga prepričanja, če bi se sama ustanovljala na nekem prepričanju. To je velik problem, te pistis že pri, pri, pri platenu, ne, z Dokso in tako naprej, do, recimo, sodobnih teorij. In če zdaj pogledamo resnico, tisto dokončno resnico, kdaj lepo, prosim, je filozofija izrekala neko dokončno resnico na ta način, kot je tu podano. Recimo, če spet navedem te filozofe, recimo Derrida, za njega je resnica Malarmeo med kocke. Niče. Poznamo njegovo pesem, ne, v kateri pravi izgorev od resnice. Samo pesnik, samo norec. A je to kakšna dokončna resnica? Ne. Če grem nazaj, k Platonu, Platon se da pocukant iz neke vokline ven, da pride do resnice. In to mu še ni dovolj, potem, ko, ko ga ta resnica nekako razsvetli, se spet podal voklino v spode med tiste, pravi, ki si delijo tiste nagrade. In to je najhujša kazen za Če gremo še na vzajh parmenidu, mu no boginja dike odpre vrata Aletheje, resnice, On nima, je boginja taki dogodi. Torej, kakšna dokončna resnica je to? Torej, ta razmišljanja torej ne zanikajo tega, da ima filozofija neko vlogo v svetu in da more prispevati k temu pač, kar imenujemo človeško razumevanje. Sam tudi se pogosto ukvarjam s takimi eh, modeli aplikacije filozofije, vendar je včasih srečanje na teh aplikacijah zelo porazno, torej, da se od filozofije razume bole malo ali skoraj nič, da je to potem eh, deležno prav zato neke, neke izključitve. Torej, tu sem hotel reči o tej izključenosti filozofije, Ne, mi se lahko seveda razpravljamo o tem, kakšno vlogo ima filozofija. Ne. Samo potem bomo vedno jemali filozofijo samo v tem oziru, kaj lahko z njo naredimo, kaj se da z njo napraviti, kako naj z njo Ne Pred tem se moramo vprašati, kaj ima filozofija opraviti z nami. Ker če nima ničesar, ne, potem mislim, da tudi Tistinej. Osnovni apel, ki je bil podan, je na njenem začetku, spoznaj samega sebe. Ne? V tem, to ima opraviti filozofija z nami, potem ne velja več. Ne? Ampak to ni mogoče pač zapisati v deklaracije, to je možno samo, če filozofija ostaja v nekem smislu zunaj nekega institucionalnega vlog, zunaj nekih nalog, ampak pravzaprav da gleda na svojo vlastno razpoloženje. Hvala. Hvala. Mi šli kar už na tudi v in diskusijo prihreni za nakonec. In vabil bi, torej, ablezja, krati. Pozdravljeni še z strani. Se mi zdi, da bom danes zastopal mariborske barve kot edini. Um, moje izvanje se bo nekoliko navezalo na čudovito izhodišče, spontano izhodišče Varuhinje, ki je dejala, da so filozofi redke živali. Moram reči, da se tudi meni kot filozofu zdi, da je tukaj zares veliko ljudi, ki bodi si so filozofi ali a, simpatizirajo z no, tako da občutki ni samo občutki ne, filozofa. Um, o čem bom govoril? Na kratko bom spregovoril nekako podobno kot moji predgovorniki a, o temi Svetovnega dneva, filozofija kot je tukaj izbrana, prejo problemo izključitve, izključevanja, in sicer na nek samoreferenčen način. Namrej, če govorimo o izključenosti, In če smo v krati filozofi, bi se smeli vprašati tudi, kako je z izključenostjo filozofov. Vsa na svetovni dan filozofije, ki implicitno zahteva inkluzivnost in naše prepoznanje, da je filozofija družbena, potrebna in korisna. Smo filozofi, da nimo izključeni iz vdejstvovanja v javnih zadevah, ali smo vanje prepuščeni. Kakšno težo, imajo naše besede. Začnimo od zgorej, pri najviših odločevalcih. Kakšna štiri leta nazaj smo lahko slišali, pa ne edini, takle stavek, citat. Mislim, da bo tukaj tisto, kar bo odločalo o volitvah, ne pa forumi ali frustrirani filozofi. Konec citata. Sprej, koga je imel namen žaliti, ta citat, avtor tega citata, filozofa ali vse filozofe. Gospod je kasneje postal predsednik vlade, kot povabilo filozofom k urejanju in komentiranju ja, javnih zadev pa to res ni zvenelo. In filozof, slagoj Žižek, se malo malo kasneje, ampak res malo kasneje demonstrativno izselil Slovenije. Filozofi so še zmerom, ne bodi ga treba. En ništrc. Na izredni seji dožavnega zbora dva meseca nazaj se nekdo trudil izničiti učinke razkritja v finskem dokumentarcu, torej razkritja stvari v finskem dokumentarcu o podkupovanju aferi Patria. In ko je na zboru nastopil premije, se je dotaknil podpisane pogodbe in rekel tolej, citat, ko je bila to vdaja predvajena, je slovenska opozicija zahtevala prekinitev pogodbe s patrijo in dodal, da upa, citat, da so jo presojali pravniki in ne filozofi. Konec citata. Če ste filozof, ste, se vam običajno ne ljubi odgovarjati na o tem, da ste to, kar ste. To počnejo, delijo očitke namreč, branjuke na tržnici, ki vam prodajajo jajca. Ja, še vedno so iste, kot v Heglovem spisu, kdo mislja abstraktno. Ali kasanti, prodajalke čevljev, davčni inšpektori, hotelski kuharji in vaš brataranec iz Halos. Ti običajno podarik na tej besedi, da ne bomo ponižujoče posploševali, Niti najmanj ne vedo, kaj je filozofija, vedo pa, da je vredna njihovega in vašega gnusa. Zaradi prezira, kaj pak filozofi radi zardevajo. Ko je kdo vpraša, kaj počnejo v življenju, začnejo življenost opicati levo in desno, večkrat celo po cankarjansko zatojijo svojo mater Zofijo. No, seveda razumemo, da v prvi vrsti pogodbe preomenjene interpretirajo pravniki. A gesta izključitev vseh drugih iz občestva interpretov je jasna. bolje rečeno, jasno je naveden razred ljudi, ki tega ne sme početi. To so filozofi. Ne geografi, ne avtomehaniki in ne makroekonomisti. Od tu naprej je težko zanikati, da ima izjava do filozofskega poklica in dejavnosti a, ponižujoč odnos. A... Variacije na izključevanje kajpak frustriranih filozofov, bi morali reči zoofilov, so bile številne in prihali so iz najvišjih mest državne oblasti. Če tako misli predsednik vlade, se vam kaj dobrega kot profesorju ali študentu pod antifilozofsko nastrojeno oblastjo ne more obetati. Uh, sem slišal filozofe reči ne. Dovolj imamo. Sem slišal filozofska združenja protestirati? Nisem. A ja, da ni tako, če so filozofi naši, ne pa njihovi, z vidika to je to res velik napredek. Celoveč, še huje, tudi vaša diploma, utegne biti odvečna, napačna. Ja, natanko to. Diploma iz filozofije utegne biti, ne bod je treba diploma tako smo le dan nazaj slišali naslednje citat. Tako pa bo sedaj tam ministroval filozof, ki je znan potem, da je kar 19 let potreboval za pridobitev univerzitetnega naslova. Res svetal zgled slovenskim študentom. Konec citata. Pomislite, gospod prihodni minister, morebitni prihodni minister za visoko šolstvo, ima diploma iz filozofije. Le kako je lahko nekdo minister in hkrati diplomirani filozof? Ne mogoče. Ne bodi je treba diploma človeka na napačnem mestu, ne bodi treba človeka na, ne bodi ga treba ministerstvo. In pomislite, človek potrebuje 19 let, da konča študi filozofije. V tem času bi lahko počel toliko pametnejšega. Kako naj imamo zdaj takšnega, kako naj bo svetel zgled studente. študente? Ste torej tudi vi frustrirani filozofi kot tisti začetka te zgodbe? Je vaša frustracija mogoče ta, ker ste filozofi? Kdor želi svetle zglede, ga bo dobil. Poznajmo nekoga, ki ni bil frustriran, zaradi tega, ker je filozof. Sokrat v Fajdonu čaka na smrt in pojasnjuje, kako je filozofija zgolj priprava na smrt. Lotevati se filozofije je prav pravzaprav prizadevanje za umrlostjo. Smrt ni nič hudega, v hadu bomo srečali prijatelje, razen tega je rešitev za dušo, ki se v telesu počuti itak utesnena. Ko se Sokrat pogovarja s Simijo, mu ta smešnico, citat, kaj te mislim, Da bi se množici, ko bi to slišala, zdelo, da si presneto dobro govorijo o filozofih, ljudje pri nas bi zelo pritajvali temu, da, si, da so filozofi res umirajoči ljudje in da si zaslužijo to usodo. Konec citata. Obstajali so in še zmeran torej obstajajo tisti, ki smešijo filozofe in pravijo, da si zaslužijo smrt. Se strinja Sokrat. Toda tragičen primer za resnico tega spoznanja je bil prav on sam. Nekdo, ki si je zaslužil smrt, kar je bil filozof. Kot na smrt je želel umreti prav kot takšen. Zaslužna smrt je v tem primeru bila seveda ultimativna oblika izključitve filozofa ne iz simbolnega reda, te več dobesedno iz fizičnega reda živih. Zato re le retorično vprašanje za konec, Kako daleč je mogoče zaiti pri izključevanju filozofov? In kako daleč bomo šli filozofi, da se pred takim izključevanjem ali celo izključitvijo ubranimo? Hvala za pozornost. lepa. V tem registru žal ne moremo daljevati, vidim, da je veliko vedrine ta nastop kolege prinesel. Zato vas prosim za določeno potrpežljivost. Šel bom v analizo nekega konkretnega pojma, ki, se, ki je določen z našim naslovom. in sicer dal bom težišče na pojem izključenosti in ga podvržal nekemu predskusu. Občimer bi be raz beret na neko pot refleksije, ki se bo končala kaj povem, z takoj stopno provokacije. In sicer pokazujem neko paradoks, nekaj kolizijo v zvezi z s, s, siceršnjo rabo pojma izključenost. Pristop. Pristop bo kritiški. Pod nekje duši sem se generalnem njevoju kantovec in sledim imperativu, da pred nek koncept začnemo koncep, uporabljati v konkretnih okoljih, je prav, da ga preskusimo. Samega na sebi. Kaj nam lahko da? V pogo, kaj nam lahko omogoči spoznati, v katerih okoljih funkcionira, kakšne vrste resnice lahko izreče. V popularni obliki, kot on to sam zna, Slavo Žižek nekaj podobnega izreče v enem izmed nedavnih intervjujev, kjer pravi nekako takole. Filozofija, namen filozofije ni, da je na vprašanja, ampak skrbi, da so vprašanja pravilno zastavljena. V tem smislu je filozofija, če mi dovolite to metaforo, neke vrste institut za atestiranje. Predvsem se nek aparat, izdelek, naprava, da uporabo, je prav, da ga priskusmo, da ugotovimo, če v nekem kontekstu funkcionira tako, kot bi moral in na sezadne, če ni kontraproduktiven. To je perspektiva, s katero kar vstopam v refleksijo pojma izključenosti. Izključenost je v tem kontekstu instrument, ki se ga najčešče uporabla za pojasnevanje socialne patologije. Primer je poznamo, vsi poznamo, recimo govor, da v primeru obravnave ljudi, ki so zaprti v zavodih. Poznate pojem resocializacija. In od konca 60-ih let se je nekako poslovil pojem meto, naziranje, da je kazna retribucija, povrčilo, se prav zelo za zelo, nasprotno za v, zapornika je treba tretirati skozi resocializacijski program, kar mu, mu ne na koncu omogoči vstop v družbo, torej v prekinitev njegove izključenosti. Podobna raba pojma, instrumenta, pojma izključenosti kot instrumenta za pojasnevanje socialne patologije poznamo iz pojasnevanja stanja socialni skupin, ki se znajdejo v slabem položaju. Navadno tudi vzrok za nastalost slabo, v večini primerov za slabo ekonomsko situacijo, ne za nezaposlenost, razlagamo skozi pojem izključenosti. Torej, sprašam se, ali lahko pojem izključenosti uporabljamo za instrument v namene, ki sem jih ravno kar ilustriral. Rad bi z vami delil določen pomislek glede tega in sicer razlogi so sledeči. Današnji koncept družbe je temelji na individualističnih platformi. Kaj to pomeni? Dovršitev obivanja ni več dosežena v kontekstu družbe. Poslovili smo se od nacionalne emancipacije, od razredne emancipacije, skratka iz nekega koncepta mišljenja, ki ga lahko imenujemo Anerkenungs torej filozofija pripaznanja, če parafraziramo Hegla. Torej, ne moremo več usklikati vsi za enega, eden za vse ali. Si za eno, eno za vsakogar, če parafraziramo iz imenovanega filozofa. Nihče se dan danes za nikogar ne meni. Privatna pobuda je vse. To je zapisano tudi v ustavi. Pravica do zasebne gospodarske pobude. Skratka, sebični posamiznik, se zdi se tako, je doživel apsolutni triumf. O tem govori Francis Fukuyama v znamenitem članku iz leta 1989, ko spregovoril o koncu zgodovine. Pravi preprosto, vsi konkurenti eh, tega modela, ki postavi na tron posabičnega posameznika, so odpovedali. Skratka, zakaj menim, da je koncept izključenosti v tem kontekstu, če ne druga, slabo funkcionira, če že ne, če že ne da je popolnoma ne uporaben? Izključenost najdemo posod. To je pri v, so, v je Posameznik v današnji družbi izključen iz družbe, to je njegova pravica. Nič ne sme zahtevati, da sodeluje v nekem projektu, ki postane na ravni, eh, ki, ki postane socialno zavezojoč. Take procese preko ne imenujemo eh, znamenje totalitarizma družbe. Skratka, izključenost je prej pogoj uspešnega funkcioniranja kot eh, posameznika v družbi, kot njegova ovira. Gibko iskanje maksimalne koristi, če uporabimo ta ekonomski jezik. To, je, to je tisto, kar ne omogoči skoljučenost in srta, v kateri se obznaša ta sepični posameznik. Nakratko s tem mislim, da je to glavni razlog, za kjer ga moramo vsaj pomisliti, da je koncept eh, izključenosti problematičen za posmevanje socialne patologije. Uh, prav je, ponovadi je prav, da določenega stanja ne zgolj kritiziramo, pač pa spogorimo tudi o nekih možnih rešitvah. Namreč, dvoti mi, da vam razlog oziroma instrument, z mislim, da lahko prav socialne patologije, ki sem jih omenil prav, uh, v prvem delu, pojasnimo. In sicer, uh, Paradoxno, tukaj je ta provokativnost, je to prav isti koncept obrnen za 180 stopin. Zdi se, da je izključitev iz družbe prerešitev za slabo socialno stanje, recimo eh, ljudi, ki so zašli v vrtinec eh, kriminala ali ljudi, eh, pripadnike določenih družbenih skupin, ki so se našli na obrobju družbe. Vzimem primer, eh, četmaja zapornika, eh, Vsi vemo, da je povratništvo si najtežji, da je razlog za najbolj zakrkne kriminacije ravno okolje. Ravno to, da so socializirani, da so vključili neko družbo, kjer doživijo svoj smisel, kjer so pripoznani, kjer so enostavno upisani v nek register smisla. Torej, v tem smislu se zdi, da je ustrezni korak, ki je nujen za tretma posameznika v v zavodi za prestajanje sankcij, prej de-socializacija, izključitev iz okolja, ki ga vleče v spiralo socialne patologije. Nekaj podobnega po analogiji lahko izrečemo tudi za pripadnike skupin, ki se znalejo na družbenem robu. Veliki velikih večini primerov bomo ugotovili, da so ti ljudje globoko tkan v, v, v, v, v, v, v, v, v tkani v določene socialne vezi. Nasprot, to nikakor niso samotari. V samotarstvu kot nekem defektu tega individualizma lepo tudi, spregovoril tudi Charles Taylor v svoji etiki. Pokaže pač dejansko na temno stran družbe, ki jo živimo, če dalje več ljudi ne najde svoje orientacije v smislu, tiči doma, živi pri starših do poznih let, preživlja življenje v internetu in tako naprej. To da paste, nihče tih ljudi ne bo imenoval, da so izključeni. Nasprotno, Pojem izključenost uporabljamo za fenomen, za fenomene, pri katerih je ravno vir problema vključenost. Torej, s to mimo mimobežno, zaključujem svoj pespevek. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za povabilo. Najprej, da ne pozabim, bi rad omenil pomembnost tega, kar je pred mano podaril profesor Kumel in Vsak filozof more svoje trditve predstavljati in misliti v zavesti Opo, eh, opozoril, če tako rečem, ki jih je izrekel eh, eh, profesor Kumel. Jaz bi v, v zavesti tega vendarle prišel na hm, nekaj ne, eh, tem, ki so mogoče neposredno filozofsko bavijo z eh, začrtanim naslovom. Eh, Najprej bi se dotaknil pojma pravice. Stara opredelitev pravičnosti, ki lahko sledimo že v antiko, se glasi, da pravičnost uresničujemo takrat, ko vsakdo dobi tisto, kar mu pripada in tisto kar človeku pripada so njegove pravice. Pravice so dveh vrst: utoljive ali pridobljene in neutoljive. Pridobljene ali utoljive pravice mi pripadajo na podlagi nekih dogodkov, dogovorov, pogodb. Če se dogovoriva, da vam prekopjem vrt za 20 evrov, potem mi po pogodbi o prekopu evra, če v delo pripada ta pravica. Imam pravico za 20 evrov. Neotoljive pravice so pa tiste, ki mi pripadajo kot človeku, ki jih ne more izničiti nobeno dejanje, še tako grozen in grozen zločin, to so pa pravice, ki so netulive. No in Veliko teh pravic je zajetih v deklaraciji, 30 členske dekoracij o človekovih pravicah v Zenejevi iz leta 48. To je pravica do življenja, potem do svobodnega zbiranja in združevanja, do svobode misli, vesti in veroizpoved in tako naprej. No, to je ena stvar, ki mislim, da je dobro, da si, saj jaz pojasnim, kaj mislim s pravico. Pomembna presežnost pravic je solidarnost. Solidarnost drža, solidarnosti vključuje prizadevanje za to, da ima vsak človek možnost in zmožnost, seprav da je tudi zmožen, da je uključen v življenje družbe. In najhujše, izključenosti človeka iz družbe lahko opisujemo v pojmih kršitve njegovih človekovih pravic. To so na primer Ljudje v koncentracijskih taboriščih, pa tudi v različnih družbah širom sveta, ki so prikrajšani za temeljne možnosti dostojnega človeškega življenja in za razvoj svojih zmožnosti, ki so potrebne za to človeko življenje. Uh, poleg tega obstaja tudi antropološka, se pravi človekoslovna, utemelitev uh, solidarnosti, uh, namreč človek lahko doseže svojo samoizpolnitev in razvoj svojih danosti, potencialov samo v človeški družbi. V tem smislu je človek po naravi človeško bitje. In človekove prvice so pomembne za to to je ena glavnih tes mojega prispevka, človekove prvice so pomembne zato, ker so institucionalizacija človeške solidarnosti. Se pravi, institucionalizacija vključenosti človeka v družbo. Predstavljajo temeljni, institucionalni ukvir dejanskega, možnosti dejanskega vključevanja človeka v družbo. Kako lahko utemelimo človekove pravice, je seveda eno najtežjih vprašanj. Starejša uh, filozofija se je pri tem sklicevala na pojem človekove narave ali človekovega bistva, iz katerega naj bi izhajale določene človekove pravice. Govorili smo o naravno-pravnih teorijah človekovih pravic. Uh, ker je sodobna filozofija uh, uh, navrgla marsikatere dvome uh, o obstoju uh, takih stvari, ki jim pravimo bistva ali narave v filozofskem pomenu besede, stališču, ki to sprejema, rečemo, esencializem, esenca je bistvo, po latinsko esencija, Torej, nam po mojem mnenju ta možnost ni ravno prepričljiva dan današnji in nam ostane možnost univerzalistične, vendar ne esencialistične, ne bistvostne utemelitve človekovih prvič, ki izhaja iz univerzalnih potez človeških Položajev. Vsi ljudje smo umrljivi. Vsi ljudje smo telesna bitja in s tem ranljivi. Vsi ljudje lahko občutimo žalitev obsebne, osebnega dostojanstva. To, je, to so naši limitacije, naše omejenosti. In, na primer, mahovo etiko, verjetno najpomembnejšo etiško knjigo zahodne civilizacije, lahko beremo kot katalogiziranje teh omejenosti in kot ugotavljanje tistih človekovih kvalitet in kvalitet družbe, s katerimi bo kos tem omejenostim in te kvalitete Aristoteli imenuje vrline. Se pravi, vrline so ključne, ključen element v utemljenosti človekovih pravič plus univerzalizem. To mislim, da je najboljša pot, ki za utemljitev človekovih pravic. Uh, zdaj, Pomembna je še ena stvar. Človekovje pravice so univerzalne, saj temelijo na univerzalnih potezah človeških položajev. Vendar pa so v različnih okoljih in različnih časih različno tolmačene in interpretirane v skladu s horizonti okolij. Tako boste dobili eno tolmačen človekovih pravic med ortodoksnimi judi, eno razvito človekovih pravic med razvito islamskem svetu, naprimer, in eno razvito človekovih pravic na razvito zahodu. Zato, razvito razvito razvito razvito kulturne razvito razvito človekovih pravic In potrebe po njihovem uveljavljanju je bistvenega pomena za, za uveljavljanje človekovih pravic, dialog, v katerem lahko na tej skupni osnovi pridemo tudi do soglasja o tem, kaj je ustrezna implementacija na, splošnih načel pravic v določenih okoljih. Uh, uh, no, s tem bi jaz uh, svoje uh, predavanje zaključil. Uh, dodal bi samo še nekaj kot filozof, katerim gre vedno za duhovnost in za duha. Človekove pravice so institu, institucionalizacija človekovega razcveta in vrstničitve njegovih potencialov. S tem so tudi institucionalni ukvir razcveta človeške duhovnosti, pa bo presežnostna ali sekularna. V vsakem primeru je to duhovnost. Hvala. Torej, lep pozdrav sem skupaj. Osebno nisem toliko več govornik kot moj prehod, predhodnik in zato se že vnaprej opravičujem za morebitne spodrslaje. Uh, moj nastop bo služil predstavitvi projekta Filo Gerilo, sicer bi se tudi sam pomodil pri naslovu današnje prireditve. Um, Filogarilo projekt Majce, ki mislijo, je v resnici eksperiment, ki preizkuša možnost obstoja filozofije v izven institucionalnih kontekstih. Skratka, ne gre za odgovor, ki ponuja neko rešitev, ampak gre za vprašanje, ali je tak način vršenja filozofije pristan in možen, Uh, ker najna skrb je tudi v tem, da filozofija ne bi popačila. Sveda se tukaj tako iznajdemo pred vprašanjem, kaj filozofija sploh je, kaj nam pomeni. Jaz bi se mogoče navezal na gospoda Riho in njegov komentar, uh, hudomušen. Majce, ki mislijo, so ravno obratna ambicija. Skratka, da ne bi bile majce, ki mislijo na mesto vas, ampak majce, ki vzpodbudijo k premisleku. Ampak, če se vrnem nekoliko še nazaj uh, k samemu vprašanju, definicije filozofije, ki je vselej problematičen, S tem bi se mogoče navezal na govor a, gospoda Komela. Filozofijo že od samega začetka spremlja zagata samo samoupredelitve. Osvobojena stroge metodološke določenosti razpeta vsaj dve dva različna spoznavna načina. Kot prosta radovednost, ki postaja pri pogojih možnosti obstoječega, razbija samoumevno gotovost v domačene stvarnosti, pričemer je njena osredna naloga oblikovanja vprašanj, ki v svoji svobodni odprtosti spodedajo našo vsakodnevna obzorja. Kot, v ljubezni do spoznanja doseže na modrost, pa filozofija ni zgolj darovalka vprašanj, krati tudi spoznanj, ki v izpolnjeni praznini ukinjajo izhodišnji spoznavni vzgib. V razliki do filozofije kot radovednosti, filozofijo kot radost vednosti, Obremenjuje težava neokrnjenega posredovanja lastnih rezultatov, ki jo Hegel v fenomenologiji duha pozame v vprašanju, kako neumikanega duha privesti na stališče vednosti. Ker je resnično celota, celota pa je le bistvo, ki se dovršuje svojim razvojem, si filozof in filozof, ne moreta deliti sa dov, temve in opravljeno in neopravljeno delo. Ponazrejeno spodobo, ker smo ravno pri podobah, Učenci so mojstra vprašali, za koje noče z njimi deliti svojih spoznan in jih namesto tega vse čas muči z nesmiselnimi nalogami. Mojster jim je odgovoril, če želite, lahko ugriznem v jabolko in vam ponudim dobro prežvečeno vsebino. Lahko pa vam ponudim jabolko in sami ugriznete van. Filogedilo majce, ki mislijo, stremijo ku obeh obrazov filozofije. Z njeno umestitvijo v vsakdani urbani kontekst, Poskušajo ljudje spodbuditi vpraševanje, ki bi zamajalo samo gotovost podedovanih vsakodnevnih predsodkov. Podoba, ki na majicah spremlja posamezne misli, pa poskušajo ljudje spodbuditi tisti miselni proces, ki v svoji dovršitvi privede do filozofskega spoznanja. Hvala, to bi bil moj, eh, moja predstavitev oziroma videnje. Lepo pozdravljeni še z moje strani, jaz sem pa oblikovalec in ta projekt je bil neko zelo plodno sodelovanje in je še, se bo še naprej razvil med, filozof, med filozofom in oblikovalcem, nekako združuje neko presečišče vizualnega in verbalnega. Bi mogoče komentiral še ime projekta, najprej bi pa mogoče še zahvalil seveda tej skupini, ki pripravljala ta dan, da je nekako podprla ta projekt in s tem omogočila to prvo virilsko akcijo, da so nekak danes pa tukaj na tej modrove. Uh, uh, ja, tukaj, kot bi mogoče iz uh, imena uh, sklepali, sicer ni namen, da bi užgala neko novo revolucijo ali pa neko upiranje za vsako ceno, ampak je uh, gvirila v tem smislu, da so virilske tehnike bojevanja neke netipične uh, tehnike, kot konvencionalni Spopadi niso več možni. Zdaj, če se še bolj približamo temu terminu, kaj je v bistvu mislila s tem, je mogoče ta termin: 'Guerilla Marketing', kjer, ki pomeni, da se uporablja neke netipične kanale in medije za to, da oglaševalci dosežejo svojo sporočilo, se pravi, nekako iz zasede. No in v tem smislu bi mogoče lahko razumel ta projekt, se pravi. Uh, tudi uh, Milo so tukaj uporabljali ne neke netipične kanale, uh, se pravi uh, medije, kot so uh, urbane medije, kot so t-shirti, plakati mogoče tudi vrečke uh, za nakupovanje uh, in uh, podajava pa ne oglasnih sporočil, ampak filozofsko vednost. Um, uh, tudi bi rad ponovil, da noče biti projekt kot neka instant bližnica do filozofije, ampak uh, hoče... Uh, obstaja več različnih pristopov, nekateri vizualizacije uh, zelo zvesto hočejo ponazoriti koncept, druge so pa že nek, nek, na nek način interpretacija in nek odprt komentar in hočejo biti kot neke bodice, ki v neki uh, taki spontani interakciji uh, omogočajo, da pride ljudi, uh, filozofija tudi širše uh, uh, med ljudi, kar se mi zdi, da, da, da, da si to zasluži. Uh, sam še to bi povedal, da so Pač te vizualizacije mi tudi nasplošno zanimajo, vizualizacije konceptov filozofskih. Prav te namajce, so pa malo specifičen derivat, zato ker so kot na modnem kosu oprave morajo tudi upoštevati nek tako banalen razlog, ki se zdi no, iz filozofskega vidika čist banalen, se pravi, da biti tudi cool, da bi, da bi jih sploh donosil. Uh, tako da uh, se zahvaljujem še enkrat, uh, projekt se bo še razvijal, uh, tudi se danes spet na stran uh, bo štartala, ki še nič izdelujoče, ampak v naslednjih tednih pa bo in tam se lahko tudi bolj natančno pogledate, uh, naročite kakšno majco, nek, uh, pa tudi sodelujete z komentarji teh vizualizacij. Se pravi, pod vsako vizualizacijo bomo mogoče upisati kakšen komentar, kako vi vidite nek, nek citat in tako. To se bo zdaj v prihodnjih tednih upam, da bomo to stran filogvirilo.org tudi v tem smislu razvili kot nek, neka platforma in dialog no? za filozofijo. Hvala. Še dve napovedi, bojim se, da bi lahko začela časovna haja, ne pa videti te dve napovedi, pa slišali vsi. E, Tako da najprej vodim in eh, povabim na oder, ne pa predstavnika, sofinjih novincev, eh, da povejo svoje napovedi. Uh, najprej pač en lep, dober dan. Uh, lansko leto, letošnje leto, pač smo nekako se odločili tudi v Sloveniji obeleževati ta da Svetovna dan filozofije, ob tem kot vredno, vete, poteka vrsta prireditev, s čemer imamo namen seveda nadaljavati tudi v prihodnih letih, glede na to, da se je zadeva kar dobro prijela. Ne? Uh, tako da tokrat bi pač izkoristil priložnost uh, in napovedal projekt za prihodnje leto, enek ja, izmed projektov. In sicer uh, eno kratko uh, srednjšolce vabimo uh, k natečaju za kratko predstavo, pri, dolgo približno 15 minut, na pač, neko filozofsko temo se pravi, ali da napišo nek izviren scenarij, ali da predelajo del nekega teksta, pač nekega bo filozofskega filozofsega teksta uh, v, in to predstavijo. Naša ideja je, da bi se potem naredil tudi nek natečaj, uh, kjer bi pač lahko potem izbrali najboljšo ali pač nekaj najboljših skupin, ki bi se v prihodnje leto lahko tudi uh, pač pokazali uh, na zaključni prireditvi. Seveda pa bomo vse zadeve, pa podrobnosti bojo pač znane v razpisu, ki bo v kratkem pač tudi uradno išel. To je zdaj samo toliko najava, da lahko pač se začne v tej smeri že nekaj razmišljati. Uh, in sočasno pač, sem ravno tukaj bi uh, rad pod, uh, vse povabil kubiskov ostalih preditev, ki potekajo po Sloveniji, ma, v Mariboru, Ljubljani, Kopru, filozofski maraton in ostale zadeve, ki pač so drugače dostopne tudi, ki uh, je vse napisano v tej brošurci, ki jaz smo jo zaneskom izdali. Hvala. Da bih temu dodal, da bo v Minsku poleg tega natečaja za, za krajšo igro razpisal tudi natečaj za esej in upamo, da bo v naslednje leto, prično na v tem obdobju, lahko med imeli med sodelujočimi tudi uh, avtorje nekaj boljših uh, To so na pameti zdaj od odprl diskusijo. Uh, Vprašanja so možno tako s publike, možno so krajši pristevki, komentarji, kot strani sodelujočih. Za ogrevanje mojli biti nekaj kratkih komentarjev oziroma izrečenih mislu. Če gledamo v rabilo, in se spomnimo lansko letnega sodelovanja na tem prvem dnevu, pripomba, ki je bila izrečena, potem letošnje leto velja ista in bi jo želela ponoviti. Na Rabilu sta podpisani dve osebi ženskega spola. V navedenih uvodničarjih so napisane osebe moškega spola izključno. Čast mi je bilo, da je gospa varuhinja pravic bila prisotna in da je to enoličnost razdrla in uspela tudi imeti prvo besedo oziroma povedati nekaj misli. Pravico sodelovati zagotovo imajo ženske, ampak nekdo jih izključi. Niso se pa samo ker niso želele sodelovati. To so možnosti. Naprej bi eh, samo v razmišljanju oziroma razmišljala sem ob eh, začetku eh, doktore Rihe, eh, kaj je normalna urejenost družbe? Ali je Indijska družba za pojem sodobnega pojmovanja človekovih tradic še vedno normalno urejena svojimi eh, izjemno, še vedno dokaj strogimi eh, spoštovanji različnih eh, razredov oziroma eh, po njihovim pojmovanju eh, strogo ločenih eh, kast. Eh, ali je resnična, absolutna resnica človekovi pravice, ki jih razglašajo, Evropske in tudi države in države Amerike. V UNESCO je v razpravah veliko krat bilo slišati in vedno glasveje, da ni nujno, da so to tiste edine in edino veljavne človekove pravice. Morda so tudi druge, pred. če se spoštuje tudi vrsta drugih elementov, ki jih lahko najdemo po drugih družbah in civilizacijah. Lepo, da je v trvezijah opozoril na izključenost filozofov kot tistih, ki so skoraj ne v tej družbi, ampak vsaj v tem preteklem ali še recimo upajmo nekako, kar se tudi tega tiče v zaključenem obdobju štirih let, Ker je ta izključevanje in izključenost imela eh, veliko prednost predvsem drugim, ker se je zraven tudi uporabljala izključno beseda eh, odstranitev. Odstranitev je pač lahko tudi dokončna, tudi, tudi smrtna vzorba je dokončna odstranitev. In odstranitev, kjer ti za eh, pač... Eh, Da si odstavljate za nekaj rekel, seveda za tisto obstoječo, eh, eh, za sistem in politiko, je tudi vprašanje, ali niso pravice s tem kršene in je to izključenost. E, po, po človekovih pravicah eh, in isključenosti se eh, odpira in se je tudi odpirala marsikatera razprava v odnesku v glede vere in vrstov. Človekova pravica je predeljena, da ima pravico do, do verovanja. Ob tem pa pride do vprašanja, kaj pa tisti, ki se ne popredeluje za nikakšno verovanje, nobeno pripadnost veri ali nekemu vrstu. In se je zgodilo, da je prišlo do razprav o tem, da vendarle ne smejo enostransko gledati te pravice, temveč eh, morajo upoštevati tudi, da so, da so ljudje, ki se ne opredeljujajo in jih nima nihče pravico izključevati na osnovi eh, te pravice, do opredeljike do vrsto. Eh, se može ljud, ali je filozof oziroma pravico do raz, filozofskih razprav ima samo to nekdo, ki ima diplomo iz filozofije. Mislim, da ne. In da je namen tega dneva ne to, da širimo število diplom iz filozofije, ampak da širimo razmislek, premislek, dialog, čim širše kroge ljudi, ki bi se vključevali v, v razmišljanja o današnosti, o preteklosti, o pravicah, o vsem mogočem in pa predvsem tudi o prihodnosti, ki noter ni bila zajeta, ampak vendarle tudi to je velik del tistega, kar naj bi se razmišljalo o dnevu filozofije. Hvala. Hvala uh, mogoče bi jaz odgovoril na prvi del uh, v odnosu, da žens seveda filozofija nima čiste predeklosti. Eh, to, to je gov topo. Uh, uh, uh, Sedanest ne kažem nič boljše, ne, s tem, da tisti, ki smo sodelovali pri pripravi tega dneva, nismo pozabili. Ne. A, ampak za, za, za, za tisti, ki smo li povavljeni, ne bom rekel, da so se sami izključili, pa če nastavno, da niso imeli časa. Jaz, jaz upam, da bomo drugo leto glede tega bolj uspešni. Kar, kar se tiče tega zadnjega vprašanja, Uh, se, se mi zdi, da je moče celo zaustrijati. Uh, na eni strani, zapravo, tukaj smo skupaj ljudi, filozofi, ne samo iz različnih inštitucij, ampak tudi iz različnih smeri. In v resnici ima uh, filozofija tudi to preteklo, da so se filozofi med sabo izključevali. Tako da izključenost ni zadela samo filozofija, ampak so tudi filozofi drug drugega izključevali. Ne? In se mi zdi, da en prištevek te, tega dneva filozofije je, da se uh, filozofi različnih smeri, slovenskih zverjajo skupaj in skupaj se daljujo pre nekem projektu. A, po, po drugi strani pa je filozofija, se mi zdi, iz družbe delno izključena, tisti tist, raz filozofira ne, in vse, kar je Boris naštev priča na to, kako lahko izključujemo, je pa tudi hrbna stran tega, ne, da ljudje visoko ocenijo filozofijo kot neki najsublimnejšega, dokler je udaljeno. Ne, Če pa pride preveč blizu, imajo pa težave s tem. In so pač tudi te geste, pač bolj geste, tega, da jim umakneš stvari stran od tega. In del tega opreznovanja, ki bo potekal tudi na nekaterih gimnazijah, je ta, veliko moment filozofije, ko je filozofija tudi praktična, ko je tudi dejavnost. Tisto, čemu nekateri pravijo, je pravica do filozofije. Da pač otroci in mladi nimajo samo pravica do svojega mnenja izraženja svojega mnenja, ampak da ima tudi pravizo do refleksije svojega položaja v svetu in to bi lahko povezal s pravico filozofije. filozofiji. Ja, tako da se z vami čisto strinja, ne, ne gre za uh, ozik krog, če filozofija se samo v oskem krogu, pravzaprav pa res sama sebe izključuje. In mogoče bi še kdo od naših referentov želel kje odgovoriti. Jaz bi, dvorili, jaz bi sam navezal na to, problem filozofija, pa razlika, se dobro uvede, res je škoda, da ni uh, filozofi med nami, zakaj je škoda. Uh, tudi to, ker si delo filozofija, res lahko slabo vest, uh, kako so v njej nastopale Treba vedeti, za, za tiste, ki, ki se zanimate za tudi filozofijo, ali pa študim, se bavite s tem, da vsaj v Sloveniji danes ne, so filozofi enako močne kot filozofije. Je eno tistih področji, kjer je to, govorim, naravni dejstvo. Ker naostavno so naše kolegice so v nekem položaju, ki je včasih veliko močnejši, kot smo pa filozofi moštine spole, ki so tako močno narodno rovljavljene, da lahko sam občuduješ in zameš to res za ozor, ki mu Filozofija je eno tistih področji, kjer se dokazuje, da smo ljudi za to, kar mislim. Ljudje niso, zato so ljudje, ki nimajo nobene razlike, ne s svojim in tako Je pa verjetno, da bo tudi iz leta, se ta dan filozofije še tako potrdil, da bojo tudi če kolegice bolj prisotne, ampak je težko dejansko razumeti pridobiti ljudi. Te, dejansko, še enkrat, če povem, filozofija je področje, kjer lahko tako filozof kot filozofinja enako se uveljavlja in eh, zavesti. Jaz bi eh, odgovoril na nek pomislek, ki je bil delno bi rekel, relativistično obarvan, če da obstajajo pogledi stališča različnih kultur, ki eh, ne sprejemajo eh, določenih človekovih pravic, zapisanih v dekazaciji OZN. Eh, zdaj, eh, Dejansko je sveh raznolik tudi v pogledu stališč do človekovih pravic. Vendar pa ravno upoštevanje splošnih potez položajev različnih ljudi omogoča tisti minimalni Razumni temelj da, eh, za to razpravo o človekovih pravicah. Eh, če se strinjamo o tem, da vsak človek pod določenimi pogoji, kršitvami človekovih pravic, eh, trpi eh, bodi si telesno, bodi si psihično zaradi umejitve, zaradi eh, eh, režavitve, dostojanstva. Potem je to močen temelj, eh, faktični temelj, dejstvo je, da trpi, s katerim se more vsaka tista eh, anti eh, človekove prvice, tradicija soočati. In da to ni lahko, in da je to, če stvarno pogoje, da se sooče s tem, in da ljudje dejansko splovovijo dogaja, je dokaz to, da nimate vi nobene tradicije, niti v Indiji, niti mit hindujci, niti medikasnih sistemov, kjer nimate kontra kontra argumentacije, jaz bi rekel, prebojenih ljudi v, v kviro človeku in prvici. lahko položaj žensk, ki je tak pa tak v indijski družbi, ampak takoj ko se te ženske dovolj razvijajo in se jim da možnost, da spregovorijo, zelo močno spregovorijo, ker priča, da je kljub kulturni obeleženosti vsakega človeškega vsaki vsakega posanjstvika, nek univerzalen razumski moment, ki omogoča sprejetjeti tih prvici. Kot sem rekel, nič ni zavekoma, profesor Kumenda se je upozoril vedno je treba diskutirati, ampak te univerzalije splošnosti človekov obložaje pa to omogočajo. To je zelo dobro pojasnjeno v, v, v svetovni literaturi, ravno tere sprave, če smo pa ženska, jaz upozarjam na cijajno ime v ženski politični filozofiji glede univerzalistične in krepostne obrambe človekov teorištih omeriška filozofinja judinja poročena je bila s indicem novelovnega i ime je Marta Nuzbau. Nije še veliko vprašan? Vpraša lahko vdorkoli, lahko vstrednešo. Lahko komentira, lahko kritizira. ja jaz imam, ali bodo zgodni Ja, to pravično zapevaj, ne. Tako, ki obravnavate raje. Ali Referenti ne. diskriminacija. Uh, te bi se vsem, ki ste prišli, zlasti iz srednjih da ste prišli za pozornost, da ste vse povabili, da si ogledali malo sebe, in da ste